Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ala rasulina wa ala ahlihi wa sahbihi jame'in. Allahumma nas'al faradaka wa fablisa al'a min aljannah wa na'udhu bika min sakhatika min wa na'udhu Alhamdulillah kita akan bertemu lagi. Di dalam sambungan daripada pelajaran kita Tentang Ahkam Nun Sakinah dan Panwin Di mana kita sudah mempelajari tentang hukum yang pertama ialah Izhar Yang dinamakan Izhar itu Izhar Al-Halqi Kita sudah tahu hurufnya dan kita sudah tahu sebabnya Dan kemudian kita sudah masuk ke hukum yang kedua adalah Al-Izham dan kita mengetahui juga apa takrif definisi daripada idgham itu dan kita tahu juga syurufnya dan pembahagiannya dan sebab-sebabnya. Sekarang kita akan masuk kepada hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga adalah namanya al-iqlab. Al-iqlab. Al-iqlab itu artinya adalah terbalik membalikkan pulih ba artinya membalikkan. Eh. Qolab itu artinya membalikkan. Maksudnya apa dibalikan? Eh memutar. Ha, memutar daripada makhraj nun saкина dan tanwin itu ke makhraj mim tetapi yang mimnya bukan mim yang mim sempurna mim atau mim yang jelas mimnya enggak mimnya itu yang tersembunyi kalau sesudah nun ini datang huruf ba yang berbaris nah jadi di sinilah diikhlakkan diputarkan dibalekkan bukan dipindahkan tidak. Kalau itu kalau untuk idgham dipindahkan tapi ini tidak dibalekkan. Kenapa ada perbezaan antara pindah dengan balekkan? Kalau pindah itu kita mengangkat. Mengangkat pindah memindahkan buku ke tempat lain, kita angkat ke tempat lain. Tapi kalau membalikkan dia di sana juga. Diputar saja. Nah itu perbedanya, perbedaannya. Kalau Memindahkan seperti Idram, kita pindahkan Makhraj Nun ke Makhraj Al-Mim Atau kita pindahkan Makhraj Nun ke Makhraj Ya, kita pindahkan Makhraj Nun kepada Makhraj Waw Tapi di sini tidak Kita pindahkan Makhraj Al-Nun Bukan pindahkan, kita balik Kita putar Makhraj Al-Nun ini Dia di sana juga Ke Makhraj Al-Mim Diputar dia ke Makhraj Al-Mim Jadi kita jadi bukan dipindah bukan diangkat enggak diputar saja mimnya bukan mim yang zahirah yang jelas dan bukan pula mim yang mutarammah yang sudah di anu enggak dia mim muqfaan. Nah jadi qulibun sakinamiman muqfaan ha jika ataa ba'dah harful ba' ma baqa alghunnah nah itu artinya itu takrif definisi daripada iqlab itu. Jadi uh, mem mem mutarnya itu mudah saja dipindahkan saja beri kita bayangkan mim jelas ndak mil ah kita mukhfaan mim mukhfaan bagaimana kalau kita misal kita baca mim ha, da, di, di, dijelaskan dia mim atau mim dizaharkan ndak tapi mil antara terdengar dia mim antara dengan tidak terdengar dia itu adalah uh, marhala pertengahan. Ah jadi itulah dipindahkan tadi anu di, dibalekkan, diputar tadi makhraj. Nun itu ke makhraj al-mim. Ah hurufnya cuma satu saja, ialah huruf ba. Ber dengan selalu ada gunnah, dengungnya mesti ada. Mim ba'dihim, mim bainihim biza bim am bihum am bihum ha jadi itu inde makan iqlab tadi dan dia ini boleh antara dua dalam dua kalimat boleh dia dalam uh, satu kalimat dan boleh di antara dua kalimat tamam hmm boleh antara dua kalimat misalnya uh, mem bainihim atau dalam satu kalimat bizam bihim nah, jadi boleh kita mengerjakannya uh, min iqlabkan nun sakinah kepada mim huruf mim muqfa'in yang kita perhatikan yang kita harus perhatikan kenapa kenapa huruf nun ini Diputarkan ke huruf mim Kenapa harus huruf mim kalau sudahnya harful ba Kenapa bukan kepada huruf Yang lain kalau kita lihat Misalnya tak. kalau kita mengatakan Ya, mungkin kerana Makhraj uh, Ba dengan mim Sama Kan ada juga harful waw sama dengan makhraj mim dengan ba. Kan juga ada hadl fa. Kenapa diambil surut mim ini untuk kita memutarkannya? Jadi sebabnya kenapa kita kita putarkan surut nun ini ke huruf mim adalah kerana yang pertama memang huruf ba dengan huruf mim makhrajnya 1 Jadi, kerana Makhrajba dengan Mim satu makanya Nun ini diputarkan kepada Mim Dan yang kedua Nun dengan Mim Dia bersatu Di dalam sifat-sifat seluruhnya Mereka itu sifatnya menyatu mereka Sifat mereka Adalah sebati Seluruh sifat yang ada di harful Mim Semua sifat yang ada di harful Nun Jadi tidak akan uh, susah untuk memalekkannya. Kalau seandainya kita kembalikan dia, pindahkan dia, harful atau kita putarkan dia, makhraj nun ini ke huruf waw akan terjadi idgham. Jadi kita akan jadi confuse. Confuse artinya kita apakah ini huruf nun ya huruf nun atau nah, kalau kita gantikan kepada waw Dan waw tidak ada gunnahnya. Sedangkan dia harus ma'abaka'al gunnah. Dengan tetap ada dengungnya. Begitu juga dengan harful fa. Fa dengan mim. Bukan sedekat fa kepada uh, ba dengan mim. Kalau fa dengan mim, mereka itu adalah berdekatan. Kalau ma'abaka'al gunnahnya, set kalau mim dengan ba adalah satu tempat cuman saja di dalam mengeluarkan huruf ba ini kita harus menekankan ba di lebih kuat daripada daripada mim makanya di sanalah sebab dipilih oleh ulama memutarkan makhraj nun ini ke makhraj mim adalah kerana ba dengan mim satu makhraj dan kemudian nun dengan mim ini adalah sama mempunyai sifat-sifat yang sama. Ah jadi itulah yang dinamakan iqlab itu. yakni quliba nun sakinah atau tanwin mim an khalisan lafdan di dalam lafaz saja La khotan, tidak dalam khat Dalam barisnya, tidak ada Di mana, tidak ada Bekas, tidak ada kelihatan Ada huruf nunnya di sana Setelah kita membalikkan Memutarkan makhraj nun kepada Makhraj mim tadi itu, tidak ada Yang kelihatan Bahawa dia itu sana itu ada Nun tadinya, nun yang mati atau tanwin Mimba mīn bainihim min ba'dihim am biihum ada ada nunnya itu kedengaran jadi ada nun itu yang jelasnya ada dengungnya saja jadi yang penting ialah memutarkan nun ini nun ini kepada mim muqfaan yang ke, yang kedua adalah uh, mim yang jelas yang kedua adalah mengikhfa'kan mim tadi ke dalam bah, kemudian diikhfakkan jadi kita putarkan nun tadi kepada makhrajal mim kemudian kita ikhfakkan kita sembunyikan mim tadi ini kepada bah dan yang ketiga daripada perkejaan kita ialah menjelaskan gunahnya mengeluarkan suara gunahnya bidhan bihim ambihum ambihum Jadi, itulah yang hukum yang ketiga ialah Al-Iqlab di mana kita itu memutarkan makhraj nun kepada makhrajul mim dan kemudian kita mengikhfakkan mim itu ke dalam bah dengan kita menyertai dengan dengungnya harus. Jadi, itulah daripada Al-Iqlab uh, tentang iqlab tadi sebabnya kita mengiqlabkan nun ini kepada mim kerana uh, sifat nun dengan mim sama-sama ghunnah dan ba dengan mim adalah satu makhraj dan kemudian kita masuk kepada pelajaran yang ketiga hukum eh, yang keempat sudah kita ke siap kepada yang ketiga ialah iqlab hukum yang keempat b ah uh, hukum nun sakinah atau tanwin ini Ialah al-ikhfa Ikhfaun haqiqi Ikhfa Ikhfa haqiqi Ikhfa itu artinya menyembunyikan Satru Menutup Jadi menyembunyikan Menutup Nunsakinah ini ke dalam huruf-huruf yang tentang sesudah nun sakinah ini. Ah, uh, hurufnya yang lebih daripada huruf yang tertinggal bagi huruf. kalau kita hitung huruf izhar tadi 6, hamzah, ha, wa, ain, ha, wa, ghain, kha, kita hitung huruf idgham 6, yar malun, ya, ra, lam, mim, nun, waw, kita tambah dengan huruf ikhlab satu ba. Jadi dua belas tambah dua belas berapa? Eh enam tambah enam dua belas Tambah satu tiga belas Tiga belas dua pelapan huruf Dikurang tiga belas tinggal lima belas huruf Yang huruf ikhfa Yang lebih daripada Yang tertinggal daripada huruf sifat yang tiga tadi itu Itulah untuk huruf ikhfa uh, Ikhfa ialah Melafazkan huruf sakin Terlepas daripada tajdid Terlepas daripada tajdid dia itu sifatnya adalah antara izhar dan idgham ma, dengan menyertai ghunnah sewaktu kita membacanya huruf itu jadi melafazkan an-nutq harf as-sakin bi harf al-mutaharrik khalia min at-tasydid aw ara min at-tasydid hmm? sifat hmm? antara al-izhar wal-idgham ma'a daqa alghunnah. Jadi huruf sudah jelas saja huruf yang akan didengungkan itu adalah huruf yang pertama, ya huruf yang nunnya tadi itu. Nun mesti ada. Itu kan istilahnya. Kalau eh uh, artinya secara harfian adalah satur. Nah. Jadi yang jangan di huruf yang keduanya yang didengungkan. enggak yang didengungkan adalah di de huruf yang nun. Hurufnya ialah di dalam ee, contohnya kita ambil harfu ta, harfu sa, harfu jim, dal, dzal, zai, sin, shin, shad, dad, ta, dza, fa, qaf, kaf. Nah, itu lah huruf-huruf iqfa'. Jadi, dia ikhfa' ini bunyi dalam satu kalimat terjadi dia dalam satu kalimat atau dalam dua kalimat bagi nun sakinah tetapi untuk bagi tanwin sudah jelas antara dua kalimat contohnya misalnya ing kuntum jadi kita masih nun itu ada yang didengungkan hanya di dalam nun bukan di dalam kaf ing ku kumtum. Jadi, mi'ta. Jadi kita tidak menaruh makhraj kita nun tadi itu di tempatnya, enggak. Dia itu tergantung antara tapi dia lebih dekat makhrajat kita itu ke huruf yang disembunyikan tadi, Jadi, ke tempat yang kita menyembunyikannya. Beda antara idgham dengan ikhfa. Kalau dalam istilahnya Kalau dalam istilah, kalau idram fi, ke dalam, memasukkan huruf sakin ke dalam huruf mutaharik. Itu yang idram. Kalau ikhfa' la'inda, dekat. Itu bedanya. Kalau ikhfa' itu adalah memasukkan huruf sakin ke dekat, ke samping huruf yang mutaharik. Jadi bukan masukkan ke dalam yang tak da ke sampingnya. Jadi ini kita kalau baca nun itu dekat dia kepada huruf ta. Min ta. Min tayyibat. Ndak bukan min ta atau min, min ta ndak dia antara uh, idgham di antara izhar. Itu yang dinamakan ikhfa itu. Perantaraan antara idgham dengan dengan izhar. Dan uh, ikhfa ini adalah disebabkan taqarrub Takarub, makharajna. E, mungkin juga, e, kita tidak bisa menamakn dia itu teba'ud. Takarub, dia itu ada, kan kita sudah mengatakan takarub, itu ada dua macamnya. Ada yang nisbi, ada yang hakiqi. Takarub itu kan ada yang nisbi, ada hakiqi. Kalau yang hakiqi, keluar huruf itu, di sampingnya seluruh. Misalnya, seperti huruf nun, yang dekat kepada huruf nun, huruf utah, dal ah itu ada dekat nun dengan soad za sin tu dekat kedekatan itu itu hakiki eh uh, misalnya tetapi nun dengan qaf nun dengan kaf atau nun dengan fa itu taqarrubnya nisbi nisbi itu artinya eh uh, ndak ndak jauh benar ndak dan ndak dekat benar Maksudnya dia itu bukan langsung seperti nun dengan tah seperti nun dengan dal atau seperti nun dengan soit seperti nun dengan zaid. Ndak. Ada jarak ada pem pembatas setelah nun ada makhraj apa? Shin. Ada makhraj jim sudahnya kemudian baru qaf. Jadi ada apa? penghambat atau ada jarak antara nun dengan makhraj qaf dengan kaf ini ialah makhraj wasat lisan q af uh, uh, syin dengan jim misalnya atau nun dengan fa memang dekat tetapi dia sudah berbeza tentang makhraj am kalau dengan nun dengan qaf nun dengan kaf masih makhraj jam masih di lisan kan masih di lisan uh tapi pembedanya ada makhraj khas yang uh, yang mem, yang menghambat mereka kalau nun dengan fa dia memang dekat tetapi makhraja am sudah ber, uh, berbeda sudah berubah uh, jadi makanya di sana, uh, taqarub di antara dia itu dah nisbi begitu juga nun dengan mim taqarubnya taqarub nisbi karena makhraja am sudah berbeda begitu juga nun dengan ba taqarub antara diazur dan taqarub nisbi karena makhrajnya sudah berbeda makhraja am sudah berbeda jadi walaupun begitu kita menidghamkannya tidak boleh tidak diidghamkan tetapi kita hanya menikhfakkan menyembunyikan saja mial <tuh> qablihim jadi sebab ikhfa ini adalah karena taqarubul makhraj walaupun taqarubnya itu adalah nisbi atau taqarubnya itu adalah ah uh, hakiki dekat ini dan uh, di antara eh uh, anwa' daripada ikhfa ini sebenarnya orang juga enggak mem memperhatikan benar tetapi kita juga harus perhatikan ikhfa ini ada 3 macamnya aqrabahu yaitu sebenarnya lebih dekat sepertinya lebih dekat kepada idgham nun sakinah dengan huruf napaiah mana huruf napaiah ta dal dengan ta ha nah, itu tu adalah dekat itu kalau seandainya kita tidak memperhatikan dia bisa idgham ha nah, kita bisa mengidghamkan lidah-lidah kita bisa mengatakan min ta ha min ta atau min ta bisa diidghamkan dia tetapi kita harus ikhfa tidak boleh diidghamkan karena saking dekatnya makhrajnya nun dengan tah itu antara huruf uh, nun dengan uh, nathaiah dengan huruf tah dengan dan ab'adha ialah dengan huruf lahawiyah lahawiyah dengan huruf qaf dengan huruf kaf sebenarnya kita bisa menizharkan min q min qabli min qab kita bisa mengerti kan nun makhrajnya qaf di makhrajnya Nah, tapi tidak boleh kita melafazkan begitu, kita harus mempertengahkan miao qa Kenapa dia ee uh, abad dia bisa diizharkan? Dia bisa sampai ke izhar oh karena saking jauhnya makhraj mereka berjauhan ber, uh, makhraj mereka. Selain daripada itu adalah mutawassit. Jadi Sifat yang lain itu adalah mutawassit. Aqrab kepada huruf napaiah dan yang uh, jauhnya adalah huruf lahawiyah. Dan selain itu adalah pertengahan, ada al-wasat uh, martaba al-ikhfa' فيها. Dan kalau kita lihat tentang dengung ikhfa' terbagi juga. Terbagi juga dengung ikhfa' ini. Ada ikhfa' ini yang dengungnya mufakhkhama ditebalkan. kalau sudah sedih ini ada huruf al-istihla. Dia huruf itibak, yang empat. Dengan huruf qaf. Ha, <mian> qah mi'o thayyibat yang didengungkan itu au salatihim au solah yang didengungkan harus nun bukan so jangan au so ndak boleh ang sa so tidak ada dengungnya begitulah selebihan daripada yang lima itu dengung kita muraqqaqah ditepiskan Misalnya In-kun-tum Tidak boleh kita baca In-kun-tum Tidak boleh In-kun-tum Jadi Ditipiskan dengan kita Indah Rabbikum Indahum Indah Huruf Mir Mir Mir hmm. Al-insan Al-insan min syai min syai. Enggak boleh did tebalkan dengung kita di waktu itu. Nah itulah di antara uh, al-ikhfa yang pas, yang harus kita perhatikan ialah jangan kita menjauhkan atau melafazkan dengung kita jauh daripada huruf. Ialah misalnya ada orang yang terbiasa mengatakan in eh uh, bagaimana dia ya bacanya? Dia salah itu. Oh, uh, macam eh al-insan. Nah, itu seperti dia baca al-insan. Itu enggak boleh. Itu kita berarti kita membedakan antara dengung dengan uh, huruf yang diikhfakan. Yang di tempat makhraj ikhfa. Kita ikhfa itu harus keluar persamaan al-insan al-insan tak boleh kita baca al-insan dibedakan tak harus kita perhatikan uh, misal a misalkan eh apa contohnya baik seterusnya sini min tayyibat ah. min ta la ya harus min ta Bisa kita membedakan Antara uh, dengung itu dia bersamaan Makharajun nun itu dia bersamaan Keluar berdekatan dengan Huruf tempat kita Menikhfakkan nun tadi itu Tak boleh kita menjauhkan Kalau menjauhkan begitu berarti kita Membedakan antara nun Bukan diikhfakkan demanya dia Sudah dia itu berjauhan uh, Jadinya pertemuan dengan in in quantum sieve tadilah. Uh, antum antum. Uh, jadi di sini kita sangat jelas sekali perbedaannya. Maka berarti antilah kita dalam hal ini. Uh, jadi kita sudah mempelajari tentang ikhfa adalah hukum uh, yang keempat dia hukum nun sakinah dan atau tanwin eh uh, telah bahawa dia boleh huruf ikfa' dan la eh uh, 15 huruf dan eh uh, huruf ikfa' itu uh, pembagiannya maratib ikfa' itu adalah terbagi kepada 3 ashadu ikfa' adalah huruf dan ta dan ta, uh, ta dengan dal Kemudian akhal ikhfa adalah huruf qab dengan qab. Dan mertabah yang pertengahan adalah yang lebihnya. Uh, sudah dijelaskan juga uh, perbedaan antara ikhfa dengan idram. Kalau ikhfa itu adalah di samping huruf yang kita uh, menyembunyikannya. Sedangkan idram masuk ke dalam itu. Terima kasih. Uh, adinya makan ikhfa ini adalah ikhfa hakiki kerana eh uh, untuk menjelaskan untuk menjelaskan dia benar-benar kita hakiki benar-benar kita ikhfa-kan dia dan untuk membedakan dia dengan bukan uh, daripada ikhfa syafiwi karena kita juga nanti akan masuk kepada hukum hukum mim sakinah ada juga ikhfa tapi ini adalah ikhfa benar-benar kita mengikhfakannya eh uh, Itulah Tentang uh, Ikhva Yang penting kita perke, uh, Ketahui Dengungnya terbagi kepada Dua Ada yang dita, Ditebalkan dengungnya Di huruf Ikhvaq Yang empat Dengan Qaf Dan selebih adalah Ditakfifkan uh, Itulah Dengan uh, Ini Berakhirlah Kita Mempelajari uh, Hukum pasih. Jadi ada 3 minit lagi. Ah, ya. Eh uh, ya kalau begitu di dalam ini eh uh, kita akan mengulang secara eh uh, apa secara global tentang hukum nun sakinah. Jadi hukum nun sakinah itu dengan tanwin ada 4. Yang pertama adalah izhar halqi. Ah sebabnya izhar kerana berjauhan makhraj nun sakinah ini dengan huruf yang diizharkan tadi ee تعريف اظهار ايلا melafazkan nun sakinah dan huruf yang sesudahnya itu dengan jelas tanpa ghunnah uh, ee izhar nama kata izhar halqi kerana huruf yang sesudahnya adalah keluar dari halqah yang kedua ialah hukumnya hukum uh, al-idgham sesudah nun sakinah atau tanwin huruf yar malun sebabnya idgham adalah kerana berdekatan makhrajnya atau persamaan makhraj antara nun dengan nun dan berdekatan makhraj dengan huruf yang lain al-idgham terbagi kepada dua idgham bil ghunnah dan idgham bila ghunnah idgham bil ghunnah terbagi kepada dua idgham bil ghunnah itu ada yang kamil ada yang naqis yang kamil ialah nun sakinah dengan nun uh, nun dengan sedahnya mim terpinun dengan waw nun dengan ya adalah idgham bil ghunnah idgham tetapi di sini kita harus memperhatikan jangan kita sekali-kali mendengungkan huruf yang sesudahnya seperti miwa miwa jangan miwa wa jangan didengungkan miwa miwa dijelaskan miwa maiyah enggak boleh maiyah dan didengungkan ya-nya yang dengungkan ya hanya nun-nya may yasha may yunib enggak hmm, boleh may yasha enggak boleh ya ya enggak boleh ya harus ya nah cukup tuh kalau dengan idgham syaratnya harus dalam dalam dua kalimat untuk nun sakinah harus dalam dua kalimat kalau dia bertemu dalam satu kalimat itu dinamakan izhar mutlaq eh uh, seperti kalimat ad-dunya A jangan dikir mal ad-dunya dan bunyan ini juga arus kita. Uh, jelaskan uh, dengung uh, nunnya itu dunya bukan dunia bukan dunia. Jangan bacanya dunia enggak. Ad-dunya fi hadhihi al-hayatid-dunya fid-dunya hasanah fid-dunya hasanah. Jadi jelaskan nun dan jelaskan ya-nya ya, tanpa dengung miun ah, sinwan sinwan kinwan bunyan nah jarus dijelaskan ini dan kemudian idgham ini uh, kita uh, mengetahuinya sebabnya itu dan jelaskan karena taqarub akan kita matul hurufnya adalah 6 nah itu pembagian sudah jelas dan kemudian kita masuk kepada ikhlab ikhlab adalah memutar memutar makhrajun nun ke makhrajil mim Ah kenapa kita harus pilih mim? Bukan kita yang milik kenapa ulama memilihkan huruf mim? Itu kita sudah jelaskan tadi juga ialah karena mim dengan ba satu makhrajah dan kemudian mim dengan nun satu sifat sifatnya sama. Eh kenapa kita tidak ambil diputarkan makhraj nun itu ke makhraj waw? Kan juga waw satu makhraj dengan ba. Ah kenapa? Karena kalau kita putarkan dia mim nun ini kepada waw akan terjadi nanti confuse kepada kita. Meum ba, uh, miu, ba akan ini apa? Ha, apa wow. Anda bisa karena wow itu tidak ada dengung. Sedangkan mim dengan uh, nun sama-sama ada dengungnya, apalagi dengan fa. Jadi makanya itulah sebabnya dipilih harful mim untuk memutarkannya karena nun dengan mim ini semu semuanya sama mempunyai sifat ghunnah sima sifatnya sama nun dengan mim yaitu lah ikhlak ikhlak itu kita harus mendengungkan di ikhlak itu boleh di antara satu kalimat dan boleh dalam dua kalimat ada atau oh, untuk di dalam isim dan kemudian juga tentang ikhfa eh uh, kita sudah mengetahui huruf ikhfa adalah huruf yang ter lebih yang sudah yang tertinggal bagi huruf-huruf yang 28 Aa nah, inilah di dalam majmu' siflatun nakam shaqtan jada itu dalam baitnya ada tapi kalau kita mengatakan shuruf ambil satu-satu dari kana huruf ja'iyyah kita bisa juga membacanya ikhfa itu karena taqarub makhraj sebabnya ikhfa itu karena ada taqarub taqarub makhraj walaupun taqarubnya itu hakikian mendekatan benar sampai dia itu menyebabkan ikhfa yang ee uh, ikhfa-nya itu ashadul ikfaan perte non dengan huruf nthaia atau uh, dia itu uh, takarufnya itu nisbiyan antara nun dengan qaf dia sama-sama makhraj am tetapi ada fasil antara mereka ada yang membatasi antara mereka makhraj khas was wasat al-lisan Uh, atau dengan fa dengan mim misalnya makanya disebabkan uh, ikhfa-nya itu adalah uh, ikhfa yang ashad atau uh, aqall ikhfa'an dan selebihnya adalah uh, wasat pertengahan uh, itulah dan dengung ikhfa'in ni ada terbagi kepada dua ada yang mafkhama ada yang muraqqaqah perbezaan ikhfa' dengan idgham adalah tenterang ikhfa' disembunyikan di samping hurufian kita sembunyikan nun tadi sedangkan idgham alalah dimasukkan ke dalam huruf yang diidghamkan nun itu dimasukkan ke dalam idghal idkhal fi kalau, kalau ikfa la'inda takhfi nun sakinah 'inda huruf sin takhfi nun sakinah 'inda harful fa takhfi annun sakinah 'inda ha anda itu di samping artinya kalau dalam istilah idgham tadgham nun sakinah fil mim fi تدخل نون الساكنه في را ها itulah uh, pembagian daripada hukum annun sakinah yang kita sudah selesai uh, semoga saja insyaallah kita bisa uh, memahaminya ma dengan baik dan bisa insyaallah menetapkannya di dalam bacaan kita dalam al-Quran insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin.